Radioverkko.fi I'm not the one who's so far away When I feel the snake bite and tear my veins Never did I wanna be here again And I don't remember why I came Godsmackin Voodoo sai aloittaa tämänkertaisen Melankolian Melodiat-ohjelman. Mä Jefu ja sun kanssa tonne siis saakka. Äänessä Jefu ja Melankolian Melodiat. Tervetuloa mukaan! Herranen aika. Minulla meni tuota, <hys> ö, mikrofoni mutelle, mutta siis joo. Vielä näin virallisesti tervetuloa munkin puolesta. Meillä on kohtaa melodiota kuuntelemaan. Tänään meidän ohjelmassamme on tota, ihan muuten näin niin perus nyt. Meillä on tossa niin, toss, tota, niin tunnin loppupätkällä on uutta räminää, Meillä on tossa kohtalossa potaattoa. Sitten meillä on tota, niin, ysi nelosia meillä on tänään tiedossa. Siellä on oikein, oikein mielenkiintoinen setti tulossa. Sitten meillä on kierrepallohitti ja viimeinen, viimeinen hidas. Mutta tietenkin myös, meillä on myös aivan uusi ohjelma-osio tässä tänään alkamassa, joka on nimeltään Teema Tetris. Se, että mistä Teema Tetris sitten kertoo, niin siitä mennään sitten kun, se, tota, niin, se, kun sen ohjelmaosuuden aika on lähe, lähestymässä. Mutta tota, ei kai tässä, Me aloitellaan tota, ilta, jatketaan musiikilla. Meillä on tuossa tota, muun muassa. Lordia Defle Def Leppardia, mutta ennen ennen, tota, niin, ennen kuin tota niin to, to, toi Def Leppard on soinut, niin minä pistän teille, teille tuota, niin, minä esitän teille tämän, tämän päin illan potaaton ja se kuulaa sitten tuota, tuon Halloweenin Huish Mr. Madman biisin jälkeen, joten ku kuuntelemaan kun tällä Ja täältä raportoi koko Suomen maakuntaradio, jefu ja melankolian melodiat. Tästäkin tarvitaan Halloween ja Who is Mr. Madman? leveltä Seven Sinners. Leviltä Seven Sinners oli tämä kyseinen kappale. Ja, tota, tämä oli aikanaan ensimmäinen tota, Halloween-levy, minkä mä ikinä tota, menin kuuntelemaan läpi. Niinku kanneesta kantaa. Tämä biisi oli sellainen mikä tarttuu erityisesti sieltä meikäläisen, meikäläisen korviin. Ja tämä oli siis siitä, sitä aikaa, kun tota, niin tämä levy oli aivan uusi, että niin tota, tuli silloin, silloin tähän törmättöön. Ja mä olisin, että no mm, kunnanlopas läpi, että millainen, millainen levy tämä uusi Halloween on. Ja kyllähän tuo toimitti ja toimittaa edelleen. Toimittaa edelleen ja kyllähän tuo hyvältä kuulostaa. Niin, tämän päivän polttavan potaatto. Ja tota, potaattohan on tämä minun ohjelmaosuus, missä mä aina kysyn teiltä jonkun... jonkun tota, niin mieltään askarruttavan kysymyksen, ja, ja tuota, yleensä siellä on välillä vähän vaikeampia kysymyksiä, mitä mä haluan kysyä, mutta sitten mä haluan myös kysyä välillä kevyempiä, ja tänään on ehkä vähän tämmöinen kevyempi, ja, ja tuota, siinä mielessä siinä mielessä kevyempi, että mä, tässä on tasan kaksi vaihtoehtoa olemassa tähän, tähän tuota kyseiseen kysymykseen, nimittäin tuota, ää, tietenkin voisi mukavat tuota, perustelut ja esimerkit saada tähän Tähän tuota kysymykseen, mutta, mutta tota, kysynpä vain tässä, että kun katsot jotain viihdettä, siis jotain visuaalista viihdettä, mikä on esimerkiksi tota, niin joku televisiosarja tai elokuva tai vastaava, niin katsotko viihteesi tekstityksillä vai ilman? Tota, antakaa... Mielellään esimerkkejä, merkkien kanssa, että miten te kulutatte viihdettä, kulutatte tätä viihdettä, että katsotteko, te, katsotteko te tekstityksillä vaikka, esimerkiksi vaikka jotakin uh, ulkomaalaista elokuvaa, vaikka jotain amerikkalaista leffaa, vaikka osaisikin englantia, niin käytättekö te tekstityksiä vaikka englanninkielisiä tekstityksiä sille, siis, että te kuulette jotain juttuja paremmin tai, tai että te Ihan muuten vaan sitä tekstitystä siinä sen takia, että te ehkä ymmärrätte sen paremmin tai jotain tällaista. Tähän tuota, kumppuaa tämä kysymys vaan lähinnä siitä, että kun tuossa tuota, niin, taan noin kuuntelin radiota ja siellä tuota, keskusteltiin. Siinä oli, tuota, keskustelun aiheena oli, että käytätkö puhelinta? tämmöisen niin katsottavien asioiden katsomiseen, niin mä ajattelen että mä vähän jalostan tätä kysymystä vähän eri tavalla ja oman näköiseksi, niin ajattelen kysyä tämmöisen kysymyksen, että katsotko viihteesi tekstityksillä vai ilman tekstityksiä? Eli jos katsot ulkomaalaista viihdettä, että katsotko tekstitysten suomenkielisillä tekstityksillä, englanninkielisillä tekstityksillä vai ilman tekstityksiä? Ja tota, tähän palataan sitten öö, tuon Lordin jälkeen, mutta ennen Lordia kuunnellaan Def Leppardia, joka on itse asiassa tulossa tässä tänä vuonna, oliko se nyt ensi vuonna, kyllä, ensi vuonna kesäkuussa tota, on tulossa tänne Suomeen, niin tietenkin voidaan sitäkin kuunnella, ja heiltä kuullaan kappale Let's Get Rugged, ja Lordilta sitten tuota, Def Leppardin jälkeen kuullaan kappale nimeltä Scale Force One, saman nimiseltä levyltä Scale Force One, ja tämä Def Leppardin Let's Get kuule kuullaan levyllä nimeltä äh, Adrenalize. Nämä Antoniojen melodiat lasten on lapsenmielinen aikuisille. Äänestin Jeff Ai niin, unohtuan sanoa ne viestintämuodot, eli, tota, eli radioverkon tota, niin, nettisivuilta, sieltä se tota, viestistudio-laatko, niin sieltä voi laittaa viestiä mulle, tai sitten voitte laittaa mulle Discordissa viestiä, tai sitten tota, tuolla radioverkon kanavalla tai radioverkon omalla, omalla Discord-kanavalla. Mutta tähän väliin kumminkin, niin defleppari, let's get rock. 2016, kun tuo album on tullut tuota, niin meille linjoille. Minäpä muuten varmistan asian. Kyllä. 2014 itse asiassa, on tästä jo, jo tuota 11 vuotta aikaa. Että tais olla sitä aikaa, kun välttämättä Lurdilla ehkä niinku sellai, niinku, ehkä ollut ihan kaikkien koko kansan huulilla kumminkaan samalla tavalla niinku silloin ö, melkein 20 vuotta sitten, kun tuota, voittivat Euroviisut, niin tuota, niin, niin, niin äh, tää Lordi kumminkin niinku, oli tuohon aikaan ehkä vähän hi, pientä hiljaisieloa, niinku, tota, niin eli jossain määrin. Ainakin itsellä oli semmoinen olo, että, että tota Lordin, Lordin musaa ei kyllä kovin moni kuunnellut, että jos ne, ne jotka kuuntelivat, niin, tota, niin niistä ei ollut, niitä minä en ainakaan tuntenut. Mutta tuossa tota, äh, aiemmin kysyin ennen Def Leppardin tota, Let's Get Rugged piece, ja kyselin teiltä niin pot, polttavaa potaattoon mielipiteitä, eli katsotko tekstit tekstityksillä vai ilman? Ja tää, tota, tää kysymys, niin itselleni, itselleni tämä kysymys, niin itselleni tämä kysymys on, että minä katson tekstitysten kanssa, siis aina, jos on mahdollista, mä katson tekstitysten kanssa, että Tota, mulla, mulla on jotenkin semmoinen, semmoinen ollut, en tiedä johtuuko siitä, että minä en vaan itse pysty keskittymään niin katsomiseen täysin, jos siinä ei ole tekstityksiä, mutta tota, ne kumminkin tukee. Ne tukee sitä niin omaa oppimista itsellä, että kyllä, et kyllä mä ymmärrän mitä mä kuulen, mutta, tota, mutta tota, sun kumminkin olla kiva, kiva olla joku tuki siinä alla. Että näkee, että jos siinä on joku kohtaus, mistä ei ihan saa selvää, niin, niin tuota, siinä on se tekstitys siinä näkyvillä. Ja mä oon viime aikoina muutenkin nyt päät, päätynyt katsomaan sellaisella tavalla elokuvia ja sarjoja, että niissä ei välttämättä ole esimerkiksi suomenkielistä, teksti, suomenkielistä tekstitystä ollenkaan, vaan että pitää mennä ilman suomenkielistä tekstitystä. Ja esimerkiksi jo siinäkin, siinäkin tilanteessa, että vaikkapa joku elokuva, minkä haluan nähdä niin, ja haluaisin vaikka hyllyyn sen DVD-nä tai Blu-ray-nä, niin, tota, niin on melkein pakollisesti joutunut hankkimaan nykyään näitä, näitä tota, niin brittijulkaisuja. Eli, tota, eli tämmöisiä niin tuonti, tuontiversioita ja se on vähän ikävää. Koska silloin se tarkoittaa sitä, että siellä ei todennäköisesti ole su suomen kielistä tekstitystä laisinkaan. On tietenkin poikkeustapauksia, mutta ne on, ne on kyllä hyvin harvassa ne kerrat. Mutta mä uskon, että tähän voidaan kyllä palata vielä tämän illan aikana tähän kysymykseen. Eli tota, jos teillä on jotakin näkökulmia tähän, niin minä mielellään niitä lueskelen ja, tota, ja pyrin niihin myös sitten tässä illan aikana tota, myös, myös sitten vastaamaan jossain kohtaa iltaa, että, tota, käydään, käydään näitä vastauksia sitten läpi. Eli näihin, näihin tota, niin vastauksia voitte laittaa tosiaan tuota radioverkko.fi-verkkosivujen kautta. Siellä tuota, on tämä huutolaatikko, lähetä viestit studion nappulaa, niin painat siitä ja kun siitä painat, niin sinulle tulee semmoinen öö, hyppi, pomppuikkuna, mihin tulee, että laita, voit laittaa nimimerkin, siinä on se roskaposti ja sitten, ja sitten viestistudio, niin siihen voit laittaa laittaa tuota niin minulle niin vastauksen tämän kysymykseen, eli, eli että kulutatko vihteesi uh, tekstitys, kulutatko viihteesi tekstityksillä vai ilman? Ja tota tämä ihan tota tämä ihan sen takia, koska haluan tietää, mä haluan tutustua teihin tota, kuuntelijat siellä päässä. Mutta tota, mennään ohjelmassa eteenpäin. Meillä on tässä tota, listalla se, seuraavaksi olisi Poisonia ja Journey, eli vähän tämmöistä ja siihen on kyllä ihan, ihan perun hyvää syy, että minkä takia tämä kasarihomma tässä on, tai tässä. tämmöinen pieni kasariputki on tulossa. Mutta tota, siitä sitten niin näiden kahden biisin jälkeen meillä on, Tota, Poisonilta kappaleen nimeltä Cover of the Rolling Stone, ja Journeyilta sitten tota, kappaleen nimeltä Separate Ways, Worlds Apart. Kuuntelet melankolian melodioita, Jefu, ja sun seuraana tonne ysisakka. Melankolian melodiot ja häävalssia ei tämän tahtiin tanssita. Että jos kirja on reilu parikymmentä vuotta vanha, vaikka jopa 40 vuotta vanha, niin se ei välttämättä ole se paras mahdollinen kirja ja antaa nuorelle luettavaksi. Kulttuurikapina on jo vuodesta 2017. Jefu ja melankolian melodiat. Don't <kulotus> me <kulotus> I'm gonna tell you who we are. Well, we're big rock singers. We got golden fingers, and we loved everywhere we go. That sound like us. We sing about beauty and we sing about truth. And ten million dollars a show. Yeah. We take all kind of pills and give us all kind of thrills, but the thrill we've never known. Here's a thrill that I get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone Rolling Stone don't see my picture on a cover Cover up. Front. Oh, be Poison cover on cover of the Rolling Stone. Vähän tommoista erilaisempaa ja vähän vähemmän soitettua Poisonia. Tota, tässä torstaisessa tota, niin illassa, joka alkaa kohta kääntyä seitsemään päin. Tota, Kuuntelit kun melodiota. Ai jefu. Sun kanssa tuonne ysi saakka. Ja kohta ollaan jo ensimmäinen kolmannes tästä lähetyksestä jo vietetty. Öö, se, miksi mä soitin tuossa just Journeytä ja Poisonia, niin johtuu siitä, että tuossa viikko pari sitten tuonne tota, tota, niin, Yle-Areenaan tota, saapui tämmöinen dokumenttisarja, kolmiosainen dokumenttisarja kuin Tukka Hyvin Hullu 80-luku. Ja tämä siis alkuperäiseltä nimeltään kuuluu nimeltä Nothing but a Good Time. Uh, the Uncensored Story of 80s Hair Metal, ja, tota, ja siinä sitten käsiteltiin muun muassa Poisonia, tota, niin, uh, siinä käsiteltiin muun muassa Mötley Crewta, uh, Guns N' Rosesia, sitten siinä tota, käytiin myös tuon, tuon, tuon, tuon Skidron tarina, tai Skidron edesottamuksia, ja Muita tällaisia edesottamukset. Siinä oli aina niin kun siinä oli kolme jaksoa, niin siinä oli yleensä siinä oli niin kolme päätarinaa niin siinä tota, dokumenttisarjassa. Ja sitten siinä oli paljon semmoisia pienempiä tarinoita ympärillä, jotka sitten jotenkin liittyivät toisiinsa. Ja tuota, siis tuo jäi. Siis se dokumentti jäi, dokumenttisarja jäi. Ja sitä tavallaan on monet, jotka on niin kuin enemmän syvällä tuolla 80-luvun kulttuurissa on kuvannut sitä, että se on 80s for dummies, tuota, tai hair Metal for dummies, äh, niin, niin, niin, tämmöinen äh, dokumenttisarja. Ja kyllä mä itsekin oon sitä mieltä, että kyllä se vähän semmoinen 80s for dummies dokumenttisarja oli. Mutta tuota, se on aivan loistava kuitenkin siinä, että se pystyy kumminkin, se kumminkin pystyy semmosille, niin ku, joille ei välttämättä niin tuota, ole ihan täyttä käsitystä siitä, että millainen oli 80-luvun hyvin se aikakausi. Niin se oli kyllä mun siinä mielessä tosi hyvä. Että se antoi semmoisen niin niin hyvän katsauksen kuitenkin siihen, siihen aikakauteen ja siihen, että mitä, mitä se 80-luvun toi meille ja kun... Se sitten tuota, niin siirtyi hiljaiseloon ja kun se on sitten palannutkin erikseen tässä 2000-luvun aikana, niin sellaisia, sellaisen niin kuin kertomuksen tavallaan se tota, dokumentti toi tässä siinä, niin kuin näin läpikäyntinä. Ja mä itse tykkäsin tästä, tästä tota, kyseistä dokumentista, Eli, tota, ja sen takia mä vähän niin kuin ajattelin, että, noin, että mä voisin soittaa jotain kasari-musaa kasari, tota, niin, äh, tässä. Tässä kohtaa ohjelmaa ja vähän puhuakin tästä dokumentista, koska miksi ei. Ja jos sä oot katsonut tämän dokumentin, niin kerro ihmeessä mullekin tuolla tota radioerko.fn, tota, niin ää, siellä nettisivujen viestilomakkeen kautta, eli tämän tota, huutolaatikolomakkeen kautta minulle tänne, tänne tota, laitat minulle viestiä siitä, että mä voin lukea niitä, niitä ja niitä tuossa illan aikana. Ja samalla myös tota, niin voitte laittaa mulle viestiä vaikka tuolla Discordissa tänne tota meikäläiselle vaikka yksitysviestille, eli Dango Jabajefu löydyn tuolta tuolta Discordin puolelta ja, ja sitten myös näillä viestikanavilla, eli meikäläisen omassa Discordissa Misadventurers and Melancholics on oma tota, melankolian melodioille niin suunniteltu yleiskeskustelukanava ja sitten tota, myös Radioverkko.fi on oma kannattaa ihmeessä viestiä laittaa. Myös tuonne Radioverkko irkiin, jos, tota, jos siellä olet, niin sinne saa myös laittaa viestiä. Mutta lähdetään kuuntelemaan lisää kasaria. Meillä on täällä listalla muun muassa Bon Joviä tulossa kohtapuoli, mutta ennen sitä, kun ollaan vähän nuoria kasaripoikia. Trickster ja tota, Give it to me good heidän ja Bon myöhemmin, tai tuossa hetken päästä kappale nimeltä Runaway. Ja kohta kun alkaa olla kello sen verran, että voidaan alkaa jo vähän miettiä tuota, niin uutta rämienä, niin aloita valmistautua sinne vielä kumminkin näiden tuota biisejä jälkeen on vielä pari biisejä ennen kuin lähdetään mihinkään uuteen suuntaan suuntaamaan. Mutta siellä onkin sitten vähän erikoisia biisejä tulossa, mutta ennen sitä kumminkin kun on vähän kasarivelle lisää. Mabu. Yepo ei lobu Ja täältä raportoi koko Suomen maakuntaradio, jefu ja melankolian melodiat. Jovi, run away! Oikein hyvää, hyvää kasarjaa sekin. Muistanko oikein ihan, että on kasarja? Kyllä. Juurikin tota, aivan, aivan ehtaa, ehtaa sitä itseään sieltä 84 vuodelta, eli reilut 40 vuotta vanhaa musaa se. Mä olen itse 31, eli siitä, siitä kun mä oon niitä syntynyt, niin on on ollut jo kymmenen vuotta tuon julkaisusta, mikä oli siis Bon jovi Pikku Tuossa tota, alkaa kello lähentyä seiskaan, niin tota, on uuden rämi, uutta räminäänimisen ohjelmaosion vuoro, joka on tosiaan uudelle tota, musiikille omistettu, ja tänään poikkeuksellisesti normaalisti me ollaan, niin tota, soitettu, niin uutta osiossa yksi biisi, niin tänään me on, meillä on kolme biisiä ja meillä on yksi näistä biisistä niin meillä on itse tekijä myös antanut pienen ääniviestin omasta pyynnöstäni niin tota meille tästä, tästä tota soitettavasta kappaleesta, mutta tähän kyseiseen tota niin, ohjelmaosioon ja niihin biiseihin, mitä me tullaan tässä siinä ohjelmaisessa kuulemaan, niin niihin mennään tota, vasta niin The Warningin in Hell You Call A Dreamin jälkeen, mutta ennen sitä me kuunnellaan Disturbedia ja kappale nimeltä Divisive, joka löytyy saman nimiseltä tuota albumilta. Että jos kirja on reilu parikymmentä vuotta vanha, velki jopa 40 vuotta vanha, niin se ei välttämättä ole se paras mahdollinen kirja ja antaa nuorelle luettavaksi. Kulttuuri jo vuodesta 2017. Jefu ja melankolian melodiat. Jafu, ei, lobu, jafu, ei, lobu, jafu, ei, lobu, jafu, ei. Tuota, tämä kyseinen yhtiö tuolta vähän eksottisemmista maista, että kyseessä ei ole mikään amerikkalainen yhtiö. Tuota, tämä kappalehan olisi ihan hyvin voinut. Siis ihan minun mielestä, jos, jos tämä tota, levy ei olisi tota, viime vuonna julkaistu, niin tämä niin, Levy olisi, tämä niinku, olisi ihan hyvin voinut olla siellä tuossa. Tota, niin, Tuota, niin uutramina osuudessa Ja uutramina osuudesta itse puheen ollen, se, se on nyt tässä jo tuota, alkamassa nyt. Jo. Ja tuota, mä voin jo tässä vaiheessa sanoa, että mä on pikkusen ehkä rikkonut tätä kyseistä, kyseistä tuota niin, äh, sääntöä itselleni. Tai olen vähän hieman rikkonut sitä sääntöä, että mä yleensä siinä sanon, tässä kyseisessä niin osi, ohjelmaosiossa on yleensä pari viikkoa vanhoja viisejä, mitä olen soittanut, ja olen katsonut vähän etukäteen, että no, milloin tämä on tullut, tämä levy, ja tota, että, että, milloin tämä biisi on niin julkaistu, ja tämmöistä. Tota, niin, heti kun menen katsonut, että, että milloin tämä on Googlen mukaan julkaistu, niin tämä niin antaa ilmeisesti ymmärtää, että tämä kyseinen levy olisi julkaistu jo ja tuota, niin, ja tuota, <laughs> Kesänkuun kymmenes päivä, mutta se varmaan viittaa tähän itse biisiin, mikä on tuota Death, Death Above Life. Mutta kyseessä ei olekaan tuota, tämä biisi, joka on julkaistu, Ju, äh, mutta kyseessä tämä levy, tämä saman nimen levy, levylle Death Above Life on julkaistu itse asiassa jo vasta ihan tässä ö, muutamia. Viikkoja ja sitten oliko jopa tuota, ihan viikko sitten, mä haluan tämän varmistaa, kolmas päivä tota, niin, ö, lokakuuta julkaistu tämä levy eli viime perjantaina ja tuota, ollaan ihan siis aivan tuoreen musiikin äärellä tässä ja tuota, Orbit Culture on yhtyä tuolta, Ruotsin maalta ja ovat tuota, tämmöistä, voiko sitä nämä melodiseksi death metalliksi ja tota puolelta. Ja, tuota, Meillä on muun muassa tämmöisiä tota, levyjä ö, tuota, diskografiassaan, kuin ö, vuonna 2014 ovat julkaisseet In nimeltä Inmediate Res, ö, 2016 julkaisivat levyyn nimeltä Rasen, ö, 2020 julkaisivat levyyn nimeltä Ninja, ö, pari vuotta sitten eli 2023 julkaisivat levyyn nimeltä D Dissent, ja nyt tänä vuonna Viime perjantaina julkaistiin heidän uusin levy Death Above Life, josta tuota, soitetaan seuraavaksi biisi Inside the Waves. Ja Inside the Wavesin jälkeen me kuullaan hieman kotimaista tämmöistä tuota, äh, fuusio-musiikkia. Se ei ole ehkä ihan tyypillisintä, mitä meikäläselmissä kuullaan. Ai, ai, ai, ai, ai, ai mikäs, mikäs toinen oli? Melankolien melodiat uutta räminää. Orbit Culture ja Inside the Waves. Sä lähti kuin Haukirannasta, se kyseinen biisi. Näin sanotaan ainakin täälläpäin Suomeen. Tuommoisia, kun lähtee, lähtee oikein vauhilla. Ja tota, seuraavasta biisistä, joka tässä tota, Uutteramina ohjelma soitetaan tänään, on tota, niin sen verran pohjustusta, että kyseessä on minun tota, tapahtuma-puolella tota, ystäväni. Ostanne tota ranskiksen biisi. Tota uusi biisi 4.6. julkaistu biisi. Öö, eri palveluissa siis julkaistu biisi nimeltä Teet mitä teet. Ja tuota, mä sain itse asiassa Ranskiksen tuossa tuota, tuota kertomaan hieman itse tuota, tästä kappaleen tuota, luomisprosessista jotenka jotenka tuota, en koska mä en itse en, tuota, osaa tästä kappaleesta oikein mitään suoranaisesti sanoa, niin mä annan Ranskiksen esitellä tämän kappalen teille, jotenka lähdetään tota, kuuntelemaan Ranskiksen terveiset tähän väli ja siihen heti perään tota, hänen tämä uusi Tee mitä teet biisi, joka on julkaistu tosiaan tuossa viime lauantaina. Melankolien melodiot, uutta rämiinää. moi. Mun biisi te mitä teet lähti alunperin siitä, kun mä olin pyörinyt paljon eri konitapahtumissa. Ja... Näistä tapahtumista kasvoin ihmisenä ja esiintyjänä sekä mä oon saanut merkittävän tärkeit friendei mun elämään näistä tapahtumista. Jossain vaiheessa mä kuitenkin huomasin, että suurella osalla jengiä oli ihan hitosti epävarmuuksi Ja ei oikein uskallusta lähteä tekemään sitä, mistä on niin kuin haaveillut. Ja sikspäin just mä aloin kirjoittaa tätä piisiä, koska mä halusin tsempaa täällä ihan joka ikistä uskomaa itteensä. Ja olla välittämästä muiden mielipiteistä ja menemään just sinne elämässä, minne itse haluukin. Mä rakastan paljon sisällyttää kaikkea kilisevää ja kolisevaa perkussioa, ees vähän mun biiseis. Ja varsinkin antaa biisille vaihtelevuutta eri grooveilla. Ja tässä nimenomaisessa teoksessa mä halusinkin yhdistää trapin, popin ja hardstylin elementtejä. Ja antaa tuolle tekstille... Sen ansaitsemansa kunniansa, sillä mä ihan oikeasti pidän tuota sanomaa tosi tärkeänä. Tää itse asiassa oli myös se biisi, mistä juuri tuo ehkä mulle ominaisin kilikoliääni sai alkunsa. Mut hei, toivottavasti pidät mun biisistä ja muista pysyä mahtavana. Oot kuullut, että älä unta nää Käsket jättää toiveet ja havettaa, kun mistä ei tuu mitään Tiedät varmaan hyvin itekin, niin sanoille ei oo väliä Se mikä on sun sisällä kertoo paljon enemmän Jos oot haveli niin morra mitä äijä, Mä sulle profetan kun tartut life key, sulla ei ole hävittävää Hittoksilla onko väli, mitä muut sun olemuksestas spaita. Sun sisällä on voima, jota ei voi edes kesyttää Siis sana kesytään mä tömän kesytään este edes nää siis paina täysin sä oot tähtiö syntymästä Laske tästä neljään sytyt mennä. sit mennään! Semenike, Rapa Cook Voidaan oh, sun hommasi, sovinit, refit ja hommas lenninkin ei eh. Alkaa sun storit, taklat ja nyt ja alas lentää Onko se lintu? Onko se kone? No ei se nyt supermies oleva sä, just sä kapua niin helvet ei sa että sä Tuut rikon sun rajas kaikille, kuka määrää, kuka säätää Kääntää muutpa, kun pullaa, paita nää sisäänkäpärin, tässä Mitä ikinä ne sanovaa vaan käännät lisää polaa Sä oot syntynyt, ryhtynyt leikkiin kova. et on feikki, vaan supernova saa oot herran silmissä kiven kova? Kirishima. nimenomaan. Tullaan vielä, pysy aitona hyvällä tielläs Laskee täystään neljään syvyn trejana Sit mennään! ja tee mitä teet. Se oli tuota, tämmöistä vähän, ö, no kyllä, kyllä tota voi sanoa fuusio niin musiikiksi, tuossa on kuitenkin vähän, vähän kaikenlaista. Ja oikein, oikein hyvältähän tuo kuulosti ainakin omaan korvaan. Ja tota, tää vähän todistaa, että jos minut tunnet, niin sä, sulla on hyvä mahdollisuus saada, saada sun biisi, sun uudet biisit, jos sä tehnyt jotain uutta musaa, niin Sulla on mahdollisuus saada tota, ne soittoon tässä mun ohjelmassa. Ja, tota, ja niin, ä, oikein vielä niinku itse artistin kertoma, kaiken lisäksi niin oikein, oikein hyvä mahdollisuus siihen. Tämä on kuitenkin tämmönen, tää minunkin, ohjelma, minunkin ohjelma on tämmöinen, että teen mitä mieteen. Tuo kappale oikeastaan kertoakaan, <laughs> niin tota, sinne tai jotenkin... Niinku, kuoressa antaa vähän samanlaista vibaa, mitä mä oon tässä ohjelmassa sitten tehnyt. Ja tota, tähän vielä tota kolmanneksi biiseksi, tähän uutelemin segmenttiin, mä pistin, pistin vielä tota uh, uutta Amorphista. Ja tota, Amorphiskin tossa julkaisi itse asiassa aivan taannoin uuden albuminsa. Borderland, Borderland nimellä ja, tota, ja tota, tämä levy on julkaistu No, tämä ainakin mukaan väittäisi tämä, niin tuota, jotkut, jotkut tuota lähteet mukaan väittää, että taas olisi jo kesäkuussa, mutta minähän en sitä usko, vaan että se on ihan oikeasti, olisiko tässä ihan, ihan pari viikkoa sitten kuule julkaistuttuu kyseinen levy, ja tämän muuten vielä varmistetaan, koska minähän vain tämän tuolta, tuolta niin netistä tsekata. Kyllä, 24. syyskuuta, eli tuota, on tästä parisen viikkoa aikaa, kun tuolta kyseinen Livy on julkaistu, joo ja tota, se on ollut tuossa keskiviikkona, kun se on tota, niin, saapunut, saapunut tota kuunneltavaksi ihmisille tonne, tota, ö, eri, eri tota, palveluihin. Ja tota, mitä tästä levystä voi sanoa, se on taattua amorfislaatua, mä tossa muutama viikko sitten, kun tätä... Tämän, tätä tätä tuotantokautua tästä Mel Melankolia Melodista aloitin, niin ensimmäisessä jaksossahan meillä oli tuo niin, uh, Amorphixen Tales of the Thousand Lakes tuota, levy. levy nostossa tuossa, tuossa tuota, 94 mutta, mutta kun tuota, miettii, niin meillähän on tässä, tässä on niin nyt, nyt aivan uutta, uutta Amorphista ja on silleen siisti nähdä, että millaista kehitystä tässä tällä kyseisellä yhtiöllä on tapahtunut. Ja, ja tuota, sen mitä mä olen kuunnellut tätä Borderland-albumia, niin kyllä se ihan hyvältä kuulostaa. Ja olisi kiva kuulla teidänkin mielipiteitä ja mietteitä tästä kyseisestä levystä ja kyseistä biistä, mikä mä tuun soittaa, nimittäin mä tuun kuuntelemaan, soittaa teille niin tämmöisen biisin fog Fog. to fog ja tota, tämä on tämä on tosiaan aivan uutta uutta tota musaa, ja siellä tota niin sitä vielä tässä niin tähän tähän iltaan ennen tota Ennen kuin kello lyö puoli kahdeksan ja sitten kun tuota, kello lähenee sitä puolta tuota niin, lähempänä, lähempänä kahdeksaan, niin me otetaan pieni katsaus tuonne maailmaan, mutta siihen on vielä hetki aikaa. Lähetään kuin tähän väliin kuuntelemaan niin vielä tämä, tämän illan kolmas ja viimeinen uutta joka on Amorphish ja Fog to Fog. Ai ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ikäs, toinen koin ravina oli. Melankolien melodiot. uutta ravinaa. Fog to Fog. Tämmöstä oikein mukavaa maalailua tässä. Sitä on proge-henkistä, proge voisiko jopa sanoa. Tämä tota, amorfiksen musa. Siinä oli tämänkertaiset kertaiset rämien meillä oli ensimmäisenä orbit tota, niin Data Above life äh, levyltä kappale nimeltä Inside the Waves. Äh, sitten meillä oli Ranskiksen... Tota, tuore sinkku, joka on tuota, Tee mitä teet, ja tähän tuota, setin päätteeksi pistettiin vielä amorfiksella tuommoinen kakun päälle, eli amorfiksen uudelta Borderland-albumilta soitettiin sitten Fog to Fog niminen biisi. Kello alkaa olla lähellä puolta, ja yleensä puolen maissa me ollaan tässä ohjelmassa tuota, menty ysinelosten maailmaan, eli 94 decibelin maailmaan. mutta Tota, ennen kuin lähdetään ysi-nelosiin, niin kuunnellaan hieman, hieman tota musiikkia Judas Priestilta ja tota Rob Zambilta. Tota, Rob Zambilta kuullaan tota, vähän suht moderni klassikko nimeltä Sick Bubblegumia. Sig Babelgamin perään sitten Judas Priestiltä tota, uuden, uudempaa Judas Priestia ja tota, Invisible Shield-nimiseltä levyltä kuulan kappaleen The Crown of Horns. Ja tämän jälkeen lähdetään sitten ysinelosten maailmaan ja katsotaan, että mitä siellä oikein on. Tota, mikä levy siellä oikein tällä kertaa on esittelyssä? Babu. Jefu. Ei. Lobu. Jefu. Ei. Lobu. Jefu. Ei. Lobu. Jefu. Ei. Lobu. Jefu. Ei. Lobu. Jefu, ei. Lobu. Jefu, ei. Lobu. Jefu, ei, lobu. Hey, we all know how we're gonna die, baby. We're gonna crash and burn. Burn. Burn. Burn. Burn. burn. and, and got a guy named Sid. I keep telling you it's all. Melodiot. No, ei tässä näkään nuoremmaksi muututa 94 desibeliä. Tiedättekö, mikä rocklevy on vuonna 1994 Billboard Top 200 -listalla sen piikki paikalla? No, ei ainakaan kumpikaan näistä kahdesta aiemmasta ole käsittelemästäni levystä, vaan se palkinto menee edes menee Chris Cornellin luotsaamalle yhtyeelle Soundgardenille ja heidän levylleen. Super, Unknown. Super Unknownista tuli Soundgardenille kaupallinen menestys ja albumia pidetäänkin yhteen läpimurtoalbumina. Myös kriitikot pitivät albumista ja useat musiikkimedian edustajat ovat vuosien mittaan kehuneita albumia maasta taivaaseen ja se on usein myös noussut maailman parhaimpien musiikkialbumien joukkoon. Levyä kuvaillaan muun muassa sellaiseksi levyksi, joka pitää kaikkien itseään kunnioittavien musiikki-ihmisten kuulla en Kuulla ennen kuolemaansa. Soundgarden voitti muun muassa kaksi Grammya-levyn kappaleilla Spoonman sekä se kappale, josta yhtyä erityisesti tunnetaan, eli Black Hole Sun. Tämän lisäksi Black Hole Sun on voittanut parhaan metallimusiikkivideon palkinnon vuoden 1994 MTV Video Music kaalassa Tämän lisäksi muina sinkulokkaisuina levyiltä on Ronut muun muassa The Day I Tried to Live – My Wave ja sekä se kappale, jonka tulen soittamaan tämän osion päätteeksi, eli Fell on Black Days. Grungea ja psykeideellistä rockia yhdistävää Fell on Black Days kertoo siitä tunteesta, jonka jokainen kokee. kun olet iloinen, kaikki menee paremmin kuin hyvin ja kaikki on hyvin jännää, kunnes torni sitten kaatuu ja kaikki tuntuukin taas ihan paskalta ja... Tunnet olosi pelokkaaksi ja, arvot, ö, ja arvottomaksi. Et voi kuvalla sitä tiettyä hetkeä, kun maailmasi on romahtanut. Tulet vain huomaamaan ajan kanssa, että kaikki elämässä on mennyt täysin vihkoon, ja ei auta muu kuin lähteä kiipeämään murheen alhoista jälleen takaisin pintaa kohti. Vuonna 2017 Billboard, äh, Billboard listasi 15 parasta Soundgardenin kappaletta, ja Fell on Black Days oli listan kärjessä. Kappaletta on myös kuultu Supernaturalin kahdessa jaksossa sekä vampyri sarjan sarjan kuudennellä tuotantokaudella. Melankolian, melodio Melankolian Melodioiden ysineluslistan kolmantena levynä kuullaan Soundgardenin Super Unknown ja sen kappale Fell on Black Days. Melankolian Melodiat 94 decibeliä. ja fell on black days soprano soprano on leveltä tämä kyseinen kappale joka totta on merkitty herranen aika meillä menen menee eurooppista alkas tämä totta meidän, meidän ajo ajoo ohjelmamme vähän vähän tuota, niin meina tuota, toimia vähän meinaa omistaa oman oman tuota, niin äh, tietoisuudensa että tuota, voi voi voi minua voi voi minua ja voi voi tätä ohjelmaakin välillä. Öö, tota, Fell Black Days oli tosiaan yksi tämän, tämän tota, minun, minun tota, uuden, tai noin jo kolmatta jaksoa kulkevan ohjelmaosio, eli 9 tota, tai 94 desibelin tota, niin, tämmöinen nostobiisi, ja... Mitä mä voin tästä ohjelma sanoa on se, että tuota, ainakin tämän syksyn ajan mä tuun tätä pyörittämään. Eli mä tuun, ainakin, sen, onko se kymmenen jaksoa? Ehkä. semmoinen kymmenen jaksoa nostamaan esille erilaisia, erilaisia tuota, niin, äh, rockmusiikin ja metallimusiikin levyjä vuodelta 1994. Että tulee olemaan hyvin erilaisia kaikki. Tai jos ne ei ole erilaisia, niin ainakin... Samanlainen tietty, tietty kaava niissä mahdollisesti näkyy. Ja voin sanoa, että tässä oli niin niin, tässä, nämä kolme ensimmäistä, mitkä olen soittanut, eli Amorfiksen, uh, Sail of a Thousand Lakes, uh, viime kerralla oli Megadethin Youth and Euthanasia, ja nyt oli tämä Super Announce. Nämä olivat niin niin turvallisemmat päästä, <laughs> että mitä sitten kun me mennään tuonne, tota, niin mitä ed edemmäs me mennään, niin sitä, niin, uh, sitä häiritsevää. Pienen, että nämä tulevat olemaan, että siellä on vielä, vielä semmoisia oikeastaan hurjia, hurjia tapauksia sitten vielä, vielä odottavassa. Ne voi olla tunnettuja jollekin teistä, mutta ne voi olla semmoisia aivan uusia tuttavuuksia jollekin. Ja voin sanoa ainakin itselle, että mä en, mä en ainakaan itse ole kovinkaan montaa noista, noista levyistä, mitä tuolla on, niin aiemmin, aiemmin kuullut. Tähän Superanouniinkin päätin tutustua tämän ohjelmanosuuden kautta lähetäs kuuntelemaan tähän väliin hieman rock, rock tuota Australian mailta tota, sehän on tietenkin, kun puhutaan austra Australialaisesta rock rollista, niin tai rock niin kyllä sen tar varmaan arvaa että mikä sieltä on tullut sieltä on tulossa ac eli ACDC, ja tota ACDC ja tota, heidän kappaleensa Levyltä Highway to Hell on kappale nimeltä Touch to Match, joka lähdetään kuuntelemaan heti ihan, ihan piakkoin, mutta siihen perään, tota, siihen perään mä tuun vähän jututtamaan teitä tästä meidän seuraavasta tai tulevasta ja debutoivasta ohjelmaosiosta, joka on tosiaan nimeltään teema Tetris. Ja, se, ja siitä vähän, että mikä, mikä homma, mikä kyseisen ohjelmaosion tota, tarkoitus oikein on, jotenka Mennään, mennään siihen sitten tuota meidän Akkadakkanoston jälkeen, eli touch too much tähän väliin. Highway to Hell. Ajattelin, että mikä jottei, mikä jottei, Maistu, maistuu oikein hyvältä välillä soittaa semmoisia tota rockmusiikin rock klassikoitakin tässä ohjelmassa. Ja oikein semmoisia todellisia rockmusiikin klassikoita. Niin. Seuraavan biisin jälkeen, eli, Hammerfo, äh, eli Hammerfallin tota Last Man Standingin jälkeen, äh, alkaa meidän, tai tämän ohjelman uusi ohjelmaosio joka kulkee nimellä Teematetris. Tetris ja teema ideana on tota, olla tällainen ohjelmaosio, missä kuulijoiden toiveet pääsee esille. kuulijoiden toiveet pääsevät tota, niin jotenkin näköisälle ja teema homman nimi on se, että mä annan teille tässä tota, lähetyksen aikana, yleensä jo varmasti paljon aikaisemmin kuin nytten, tota, niin, äh, niin tota, annan teille teeman, jonka niin, tota, perusteella, tai jonka niin, kautta teidän pitää sitten öö, niin antaa tämmöisiä biisitoiveita. Ja, tota, ja nämä biisitoiveet mä oon joko poiminut, poiminut tota, minun henkilökohtaisesta somesta, tai sitten tota, tästä ne, niin radion Tuota niin näiden viestibokseihin kautta ja tai jotain kautta kumminkin on kaivannut tänne tuota niin, biisin. niin viisin jotain kautta on kumminkin kaivannut näitä viisi toiveita. Ja tämän kertaisessa tota, niin teematetriksessä meidän kantava teema niin viiseissä on, on tuota, tällainen urheiluliitännäisyys. Ja nimenomaan tämmöiset parhaimmat urheiluliitännäiset biisit. Ja tämä tuota, tulee siis siitä, että... Ja mitä mä haen tämmöisellä urheiluliitännäisellä biisillä, on se, että tuota, niin laitatte, laitatte vaikka teidän treenisoittolistalta joku teidän oman suosikkibiisin, tai sitten tuota... Niin, tai jonkun biisi, minkä olet esimerkiksi kuljossa urheilutapahtumassa tai sulle itselle jotenkin, niin, äh, jotenkin tärkeä urheiluteemainen biisi. Tai jotenkin tämmöinen niin kuin liitännäinen kumminkin. Eli heittäkää mulle biisitoiveita ö, niin esittäjän ja kappaleen nimellä tonne, tota, niin radioverkon. Huutolaatikkoon osoitteeseen radioverkko.fi ja sitten tuota, voitte laittaa niitä mulla vaikka täällä Discordissa, niin yksityisviestillä tai, tai tuonne, tuota, niin meillä onko melodioiden tänne, tuota, viestikanavalle, tuota, sen oman henkilökohtaiseen Discordiin tai tuonne tuota, niin, radioverkon ir IRK-kanavalle tai sitten tuota, radioverkon omaan Discordiin. Ja teillä on aikaa toivoa niitä biisejä ainakin tällä hetkellä tota, tuonne tota niin, uh, ton Hammerfallin Hammer Fallin Lastman Standingin ajan. Ja sen jälkeen lähdetään tota, katsomaan, että onko, sinne tullu, onko teille tullut sinne, tota, teiltä tullut mitään toiveita. Mutta jos ei ole tullut teiltä toiveita, niin minulla on kyllä niin valmiina täällä, täällä tota niin, uh, ladattuna kyllä. Muutama etukäteen otettu toive ja tuota, mä voin sanoa, että ensimmäinen biisi, mikä tässä setissä tulee olemaan, niin tulee olemaan ihan vain esimerkkitapaus meikäläisen, esimerkkitapaus siitä, että miten, minkälaista biisiä minä olen itse siinä si siis hakenut tällä urheiluliitennäisellä biisillä. Mutta ennen kuin laitan teemat etrikseen, niin kuunnellaan tähän väliin tuota niin, Hammerfallia ja Last Man Standing. control. Hammerfall Last Man Standing on tema teemateatri... On tema aika. Jos sinut ma soi se tunnu, jos se tuo insertin sois. Ne on kyljyn ne valjat. Juurikin näin. Eli teematetriksessä tota, on soitossa kuulijoiden omat toiveet. Ja kuulijoiden toiveet aina teeman mukaan. Ja tota, tämänkertaisessa teematetriksessä olen tota, ottanut, tällä kertaa poikkeuksellisesti ottanut tota, kaikki toiveet jo etukäteen ö, sosiaalisen median kautta. Ja tota, jokaisella... Ja tota, ne kaikki toiveet on siis jotenkin urheiluliitännäisiä. Ja jotta me saadaan pieni esimaku siitä, että mitä mä haen itse urheiluteemaisella biisillä, niin, tota, tai urheiluliitännäisellä biisillä, niin me mennään mun, tota, valinnan, mun valinnan kohdalla suoraan tuonne musiikin puolelle. Ja... Erityisesti tämmöiseen yhtyeeseen kuin Nickelback. Ja heidän vuoden 2009 levyyn Dark Horse. Ja tota, kappale on nimeltään Burn It to the Ground. Kaikki voi olla montaa mieltä Nickelbackistä, mutta onhan tuon onhan hemmetin hyvä biisi. Toisaa, toi saa kyllä tota hypin tulille. Öö, niin, teema Tetris. Tuon teema Tetrisen jinkun muuten on itse asiassa tehnyt ystäväni, ja tota luotto öö, Dani, joka tunnetaan tota, myös nimellä ed d eli Ed-D-E, ed ja tota, ö, hän saa kunnian olla ensimmäinen, jonka tolta, toive soitetaan tässä ohjelmassa, tai tässä ohi, tämässä ohjelmaosiossa, ja tolta, ö, hän tuossa heitti, että, että tolta, ehdottomasti, kun puhutaan ö, parhaimmista urheiluliitännäisistä kappaleista, niin Vangelis-nimisen yhtyön kappale Chariots of Fire sopi todella hyvin tämän, Tämän ohjelma-osioon ja varsinkin tähän teemaan. Sillä kyse, kyseinen kappale kuullaan muun muassa uh, Track and Field-pelissä. antaeppinä Kyllä tällä, kyllä tässä tota ja tuota, yleisurheiluvivat herää. Vangelis ja chariots of fire. Herranen aika sillä mennäs jo lähtee soimaan. Tota, ei ja tuo ei, mutta lähen vielä soimaan. Toi lähtee vasta vasta se vasta, tota, jälkeen. Ja tota, seuraavana, tota, ja tuo tosiaan oli ed dien toive tuo vangellisin kappale Chariots of Fire. Se oli oikein just semmoista, semmoista eeppisyyttä, mitä tässä, niin tota, urheilutapahtumissa kuullaan. Ja siellä yleens, hyvinkin usein kuullaan tuo tuollainen biisi, ja monesti joissain urheilu, urheiluun liittyvissä meemeissä kuullaan myös tuollainen biisi. Ainakin on itse kuulunut tuon biisin joissain sellaisessa tapauksessa. Sitten tota, seuraava toive, joka tämän tota, teematetrikseen lähtee soittoon, on, on tota, meemimajurilta täältä, täältä Instagramin puolelta. Ja, tota, hän laittaa tota, täällä, täällä, tota, seuraavilla saatte sanoilla, että Levi and tuhannen markan seteli. On ikoninen. Ja kun mä sen kuuntelin, niin kyllähän se oli tosi ikoninen. Ja, ja tota, leviänti livingsin tuhannen markan setelihän tunnetaan ehkä parhaiten ö, tota, ylen, ö, vanhana, vanha, tai ylen urheiluruudun vanhana tunnuskappaleena. Jotenkään lähettäisiin kuuntelemaan lisää vähän tätä instr instrumentaalihimmailua niin sanotusti. Milan -Kolian Samalla kun ollaan haettu teematietriksessä biisejä, niin onhan tää onnistunut. Levient Lievings, tuhannen markan seteli, tunnetaan myös urheiluruudun tunnuskappaleena. Öö, seuraavana kappaleena, tai seuraavana tota, öö, tota musatoiveena, otamme tota, jälleen Instagramista tuon tota, öö, bihan noirin tota, niin, toivebiisin. Till Lindemannin kappale Sportfry ja tuota tämä kappale kertoo on käytännössä metaforaa niin elämän haasteille ja käyttää siis urheilua metaforana elämänhaasteille ja kaikille tuota niin, taisteluille se, niin kuin, se nostaa esiin tämmöisen niin kuin omistautumisen uhrautumisen ja sen niin kuin, pysäyttämättömän voiman, jota nämä urheilijat kestää. Ja ja tota, niin, se niin kuin, vertailee niitä kaikkia tota niin, niin näitä fyysisiä tätä fyysistä niin kuin, urheilun fyysisyyttä tähän niin kuin henkiseen niin kuin tota määr, henkiseen määrään tota sitä sontaa, mitä kun tota, henkisen, henkiseen verotukseen kun tota, me kohdataan jotain tämmöisiä esteitä elämässä ja, tota, Lähdetään kuuntelemaan tähän väliin Pihannoirin tota, viisi tähän teema teematetrikseen, kun ollaan etitty, etitty tota, näitä niin, uh, urheiluteemaisia biisejä kappale joka seuraavaksi tullaan kuulemaan on Kapalenimeltä Sport Fry ja esitteenä on Till Lindeman. Für all die gut trainierten Seelen die sich gerne selber quälen, will ich mich zu Worte bringen. Ein sport Lied ansingen. Kiitos Kiitos oh. Okay. on Sportrai. Oikein hyvä, että tota niin, vähän erilaisempaa tavaraa tähän tota, niin, teematetrikseen. Ja oikein hyvä, tämmönen, tota, kun mietitään, mietitään, että minkälaista on tämmöinen tota niin, urheilu, parhaimmat urheiluliitännäiset piisit, niin kyllä toi menee kyllä aika hyvin sinne kanssa. Vaikka ei välttämättä suoraan urheilusta kerrokaan eikä ottaa vähän, vähän huumorilla sen. Ö, seuraava biisi toive tulee hietaetu nimiseltä tota, Instagram-käyttäjältä. Ja tota, hän on, lait on laittanut mulle tänne useamman useamman tota, biisi toiveen, mutta mä otan näistä kumminkin yhden. Ja, tota, ja se johon mulla itsellä niin valinta niin tota, niin jotenkin, jotenkin tuota, niin päätyi, niin oli, oli tota tämmöinen tuota biisi kuin uh, seitsem, Seven Nation Army. Ja Seven Nation Armyhan nyt tunnetaan ehkä parhaiten siitä alun, alun tuota niin, uh, tästä kitarran, tuota niin, vai onko se lainista, mikä siinä kumminkin on kappaleessa. Ja tämähän on siis White Strapsin biisi. Tota, niin, niin, niin, niin, niin tota, kun se tunnetaan siitä, niin kyllä mä uskon, että mä, kun mä lähden miettimään, että onko se semmoinen urheilulitellinen biisi, niin kyllä se jotenkin on. on, on kyllähän se soi tuota, tuolla jäähalleissa ja soi tuota, otteluissa ja kaikenlaisissa erilaisissa urheilutapahtumissa. Mutta tota, lähdetään kuitenkin kuuntelemaan yksi, tota, niin, yksi tota, rock, maailman klassikko biisi. Vähän erilaisessa kontekstissa kumminkin. Eli tämä on White Stripes ja Seven Nation Army. Tribes, Seven Nation Army. Kyllä, tämän tunnistaa helpostikin tota yksi kovimmista näistä biiseistä, kun niitä ollaan lahjoittu tässä tämän tämänkertaisessa ensimmäisessä teematetriksessä tota näin melanko- aikaan. Ja tota viimeinen tuota, biisi toive tähän tuota, niin ö, ensimmäiseen. Tota, viralliseen teematetrikseen tulee tota, äh, käyttäjältä, Instagram-käyttäjältä nimeltä äh, Metal Lucha. Ja tota, hän laittaa täältä listalle vähän erilaisempaa biisiä, nimittäin tämmöisen tota yhtyeen kuin Planet Funk-nimisen yhtyeen biisi Chase the Sun. Ja Tästä mulla ole mitään hajua, että mitä tämä tulee olemaan. Mä olen kyllä kuunnellut tämän biisin kerran, mutta mä en osaa vieläkään sanoa oikein, että mitä tämä on. Mutta sen mä voin sanoa, että Chester the jälkeen tuossa on pari biisiä, jotka on tuota, tämmöisiä vähän huumorivetosempia. Eli toinen ainakin... To Molemmat on jollain tavalla biisejä ja toinen on niistä oikeasti hyvä biisi. Mutta joo, lähdetään kuuntelemaan vielä yksi... Tuota, Teematetris-biisi, ja sen jälkeen tuota, niin katsella, että, että onko tänne tuota, tullut tämän illan aikana tuohon tuota, polttavaan potaattoon vielä vastauksia, eli katsotko viihteisi tekstityksillä vai ilman, ja siihen voi vielä vastata, niin, niin mä sitten luen vaikka tuon, tuota, niin, äh, tuon Faijan biisin jälkeen, joka tuota, soitetaan heti tähän 7 Tää siis Planet Funkin Chester-sanin perään, joka on Metalli toiveja toive ja viimeinen tämän illan tuota, teematetris-biisi. jos kirja on reilu parikymmentä vuotta vanha, velkki jopa 40 vuotta vanha, niin se ei välttämättä ole se paras mahdollinen kirja antaa nuorelle luettavaksi. Kulttuuri kapinaa jo vuodesta 2017. Jefu ja melankolian melodiat Kivana, kun unohtui ennen lomaa luotu salasana Vuoden tärkein miitsi jalkamassa vartin päästä Pelaa Raimo aikaa, niille vaikka säästää Mikä, mikä, mikä se oli? Mikä, mikä se salasana oli? Kuverty, kuverty, ykakonevi kuus Aurinko, kikkeeli, pass I love you kuverty, Tytku vertiklomoi moi ASD, Helsinki, Makaara, mitä helvetti mä teen? Pyyhin naamastani hikelahja solmiolla, ei ketään ole vielä töissä ite osastolla Manifestoin töihin palusta kylmukavamman, mutteen ei riffa, kärvensi taas pajan muistikamman. Mikä, mikä, mikä se oli, mikä, mikä se salasana oli? Kuu verty, kuu verty, -kuus. aurinko, ki, kieli, I love you. Kuu verty, kuu verty, lol, moi, moi ASD. Helsinki, makara mitä helvetti mä teen? Vai mikä se oli? Äidin nimi vai lapsuuden koti? Syntymäaika vai kolmas nimi? Tai ala sini? Mikä, mikä se salasana oli? Kuverty, kuverty, ykkonevikuus Aurinko, kikkeli, aurinko, kieli, I love you Kuverty, kuverty, lol moi moi ASD. Helsinki, makara mitä helvettiä mä teen? Kuu verty, y k, -K n e vi faija. Ja tota, heitinkin tossa läpällä ihan, että tota aiemmin, aiemmin tota tänään, että et, tai tuolla tota ainakin tuolla <tos> radioverkon irkin puolella, että että alkoako melankolisissa joku iskerokin aikakausi? En tiedä, Kun tota soitin tossa, niin öö, illan Illan alussa aika paljon semmoista kasari, ja semmoista niin hyvin, voisi sanoa iskärokiksikin, tota, niin, äh, niin tota, tituleerattavaa kamaa, että siellä tuli soitettua Journeyitä, Poisonia, Tricksteria ja, ja tota, niin, Bon Jovia-putkeen. Niin, tota, et alkoiko siellä joku iskärokin aikakausi, mutta eipä se nyt taida ollakaan vielä. Että siellä täällä tota, kyllä kumminkin välillä, välillä mennään ihan... Sellaisella modernin suuntaisella tota niin, rockmusikilla, popmusikilla ja kaikilla mahdollisella. Mutta aiemmin tuossa tänään jo oikeastaan lähetyksen alussa kyselin tota sitä, että äh, katsotko viihteisi tekstityksillä vai ilman tekstityksiä? Ja mä itse vastasin siihen kysymykseen, että äh, katson kyllä ilman tekstityksiä, mutta katson myös te tekstitysten kanssa. Eli menee vähän tapauskohtaisesti ja yleensä mielellään tekstitysten kanssa. Ja, tuota, ja, senkin, ja sekin sen takia, että se vähän tukee sitä kuulta, kuultua tekstiä tai kuultua niin, puhetta, jos kyllä se on englanninkielinen tai ulkomaalaiskielinen elokuva ja kielellä, josta en ymmärrä, tai tuota, kielellä, jota ymmärrän, mutta en välttämättä kuule kaikkea ihan kunnolla. Ja valitettavasti kysyjäiseen kysymykseen ei tullut vastauksia, joten tämä oli tällä kertaa jäi, vähän niin, tuota, to, jäi niin sanotusti niin, ö, torsoksi tämän, tämän iltainen kysymys. Mutta minä yritän keksiä jotain parempia ja yksinkertaisempia sitten tuota, tulevaisuudessa. Ö, lähdetään kuuntelemaan lisää, lisää musiikkia vähän, vähän popimman puolesta, ehkä vähän pop rock tyyppistä Nimittäin mä lähdetään kuuntelemaan elokuvamusaa eräästä Disney-elokuvasta tähän väliin. Ja se Disney-elokuva, jo jonka tota, musaa me tullaan kuuntelemaan on öö, elokuvasta nimeltä Cars, eli autot. Ja me tullaan kuuntelemaan tota, Raskoilu Flatsin kappale Life is a Highway tähän väliin. Mabu. Jefu. Ei, lopu. Jefu. Hey, labo. Yeah, fo. Hey, labo. Yeah, fo. Hey, labo. Yeah, fo. Hey, labo. Yeah, <laughs>